Kooperatifak ditugula ipatuko gure gaurko mintzalekuan, gure mitak jadan ikunara ino etorriak zauzkigu. Krisia ekonomikoak bere ondorio latzak edatzen ditu, gizarteko saile ezberdinetan, ere hartuak ziren, hartuak diren eskualeriko kooperatifak ere bete-betean, be, unkituak dira. Hor dugu lekuko Fagor, etxetresnaren kooperatifaren egoera, jende hainitz harritu, baititu egoera horrek, Alta ustegi nuen kooperatifak izaitena atzirela egoera ekonomiko larrieri erantzuteko molde bat. Horien helburua nagusia ez baita benefizioak halbesein haundiak ateratzea sozietateko jaberi itzultzeko, bainan toki berezia emaiten baitute teorian zeurik langileri aladea zinez, kooperatifak tresnak izaitena aldira kapitalismoaren parrean eta biziden krisiaren aintzinean. Zertan dira kooperatifak ipar eskualerian, zer perspektiba idekitzen ote dute. Hortaz, mintzatzeko gurekin hartzai mendiburu loreki kooperatifakoa, pio huald, beraz, alki kooperatifakoa, hemen ipar eskualerian sortu diren beraz, uh, kooperatifakoa historikoa, eh? Jamichela Raskat, etikop egiturakoa, eta ez diako erakazlea. Rene Arluchet, Hemen ekiturako presidenta eta LKS ez kooperatifako partairea, baita ere, Igor Ortega, Mondragon Unibertsitateko, lanki izeneko, beraz, taldeko, ikerlaria. Ordeon, uh, gauan guzieri, eta ordeon, uh, lehenik, galdein dute eh, bako txari, bat zehazkiago presentatzia, nik izenak bakarrik eman ditut, eta egituren izenak ere, baina, uh, sobrek obekiago, einen duzi, eh, ork hori, orduan, uh, be zurekin asiko girartzai, loreki, Egitura bera presentatzia, eta eta ere bakotxa zuen aldetik, e, zergatik kooperatifaren autua egindu zuen. Le, loreki lehenik. Loreki da itxasun den kooperatiba bat, doela hogeita magurte sortu zena gutik gora bera, laro gehi gajen amarkadein asieran, e, sortu zuten, beraien helburua zelarik batez ere beraien enplegua sortzea, eta e, gaur egun bagira hogeita iru langilea eta, eta ongi martxan den enpresa da, ongi martxan den enpresa da. Mm -hmm. bon, beraz ez zuzuek krisia senditzen <laughs> nahi beste? Gure kasuan momentu zez. Zergatik hau uh, hori egin ziren, zergatik beraz uh, kooperatifa batean sartu ziren? Uh, ni pertsonalki uh, bon, e, bilbidea ez da hain duzea, baina e, ikasketak egin dituen Mondragon Unibertsitatean. Eh? Beti betidanik izan baitut hori kurusitate hori eh esperientzia hori ezagutzeko, mundu mailan eh, bakarra den esperientzia da ta Euskal askotan ez dugu eski ungie eguztzen. Hone jo, ara jo litzen ikasketak egitea kooperatibaren mundua hobekiago eh, ezagutzeko eta bon geroztik eh, be bilbide profesionalan sortez, shortez gehien bat eh, lan egin dut. Zergatik, bon, nik idutzen saite ala kooperatibek badutela gizarte era ldatzeko potentzialitate handi bat. Uh, enpresan munduan, uh, batez ere uh, kapitala ezpaita eh uh, uh, lehen uh, importantzialengao sa bai siketa kapitala eh uh, eh uh, sumetitu da langileen uh, langileen poderari. Uh, Kooperatiba batean uh, Boteera e, demokratikoki banatua da langileen artean, langile, langile bada boz bat, enpresa kapitalista klasiko batean da diru gehiena duena jasoin du beti. Mm -hmm. diz e, gaur egungo gizarte gehienak demokratikoak dira, e, baina enpresa munduan <laughs> oraindik e, demokrazia gutxi bada eta kooperatibak hori dira bide hori pikatitikkitzen duten. E. Esperientziak. Peio, joal, beraz, uh, alki, eh, alki kooperatifa, hemen dikurbil, uh, beraz, uh, e, itxasun kokatua dena, eta espaldi danik, eh, funtsian, ordeon uh, hemen iparaldeko zagenetakoa. Ez dut uste gire, zagenetakoa, bai, eta gu ere, laro goi amarkadan, eh, latuinta bian hasi ginen, maiatzan latuinta bian, eta guk helburua, ba, militante ordua mazenan, militante gogorrek Bizka bat lan eta bizi egian?ere hori ga hori zen. Horzen gure helburua eta hortana gure laue bost uh, haseen estudiuan eta bon, gure haitzen izan zen uh, denek <coughs> ta, bon, ez dukut, dena eta uh, gure gure geroa gure gain. Mm -hmm. Eh? eta oraingo zomba telangile sistea oraingira 88 langile, oh. Orai langile. Mm -hmm. Mm -hmm. eta sergatik ordionzuk autu hori egin txinuen en erandu zuen arazoinarengatik hor uh, eta bai bai bat hori eh, zen Me sergatik uh, uh, kooperatifa moduan kooperatifa gu uh, niere ba, uh, orduan izan nintzan agasaten lanean eh? lanean izan mm -hmm. nintzan urte hiru Fagor, etzen, fagor taldean zen, orduan ularko zen, eta Fagor Ederlan, Ederlan Fundizioan. Dane, i, irurte pasatu, nua. pasatu nituen, bat hemen uh, ikasteko lantegi mundu mm -hmm. Zertzen lantegiak, zertzen kooperatibak, eta en, bordelen estudio eginen uh, eta orduan iute bat, eta handen ondotik joan nintzan laneat ikasteko eta gero elburu horrekin beti unat gero segitzeko eta zerbait, zerbait egiteko mm horretan -hmm. behaz eskolatik segidan elburu horrekin joan San mm -hmm. Ja, Michela Gaskat, orduan zuk uh, etikop, beraz haipatu dut zer da etikop hori? No, orduan etikop uh, ez mm -hmm. da kooperatifa bat da elkarte bat estatusa elkartea du uh, eta da montatua uh, sortzaile eta arra hartzaileen laguntzeko Aktibitate sortzaile gazteak, laguntzeko, bidean ez arteko eta haien proiektuak e, zuzentzeko edo obetzeko, e, zentratzeko. E, eta hortan e, ari gira, baita ere egiten du formakuntza, eta baita e, eskualdearen animazioa. Hmm. E, eta azken e, ardatza da, ikerketa garapena, Eta orain lantzatuko dugu ikerketa garapen programa handibat, bi doktore gileekin, uh, e baserri uh, guneak eta baserri basher, guneen garapena eta zirkuito motzak. Mm -hmm. Nula, eragiten dute zirkuito motzek eh, garapen honetan. Hau da, globalki... Um, Uh, etikop, eta beste zaugarri bat da ezta ere eskalerikua, bakarrik, uh, hartzen du akitainaguzia, uh, gehi, uh, pirene garaiak eta jers eh, departamenduak. Uh, eta sortua izan da hiru sortzailean artean, batada krediagrikola, uh, bankuak, Bestia da ANSUIP hau da Kiian eta kitataininatik kanpo ere aritzen den e, formakuntza e, struktura bat edo, e, aski importantea eta hirugarrena da Mondragon Universitatko enpresagiintza fakultatea mm hiruuen -hmm. e, artean sortu genuen e, etiko. Eta telefonoz gurekin ditugu, beste bi gomita, kordeon René Arluchet, geldenik zurekin, beraz, errandut eh, hemen, eh, beraz eh, egiturako presidentazilela, eta LKS Kooperatifako partaidiaide, pizka bat presentatzen da okuzu gauan, lehenik. Bai, lehenik gauan, eh, agur berobatoa maikide guziak eta entzulegene, eh, ordean, bo, nik ere nere pehiota... Eh, Azai bezala, nire bizikuzioa kooperatibetan e, ibidina izanen duela... Oita ama bost urte... Sei asegin nuen idudu eita ama seiian, uh, kooperatiba moduan. Eh? Eta gero sei sartu zen, sei bat sartu zen mondreuen munduan laatan oita bostean... Hain zuzen, ma ba, LKZ hortan eta LKZ... Hortan uh, nago ni guai hogoi urte huntan LKS mundu hortan. Oean zer da LKS uh, iz izkiek eran uh, edute lankide sustaketa, eran uh, edut guti gora bera langile, efen, lantegien zerbitzuko uh, kooperatiba bat. Eh? Zerbitzu, ze zerbitzu mota ba, uh, gure lankideak dira, ba, arkitektoak, Ingenieritza efe, obra kudeatza ideak alde batetik, gero abokatak, e, e, aholku edo konsultant eta informatikalariak. Nik, nik konkretuki informatika departamentuan edo mu, mu, muriduanago. Horotarat, e, guti gora behar elka esen adar guzi horiek egiten gozatzen dute, ba, guti gora behar sei edo seieun profesional, guti Ados, beraz, uh, bos garen uh, eta maikidea dugu Igor Hortega, Hortelefonoz ere, Montragon Universitateko Lanki egiturako, beraz, ikerlaria zira e, Gauon, zuri ere, eta, bon, pixka bat presentatzen aldaukuzu Eta egitura hori, eta zer ofizio duzun funtsiana, beraz, uh, kooperatifa egitura horietana? Bai, kaixo, eh, gabon, bai, guztioi Da bueno, eh, Lanki, hori ba, da azken finean, eh, Ondragón eh, lankidetzaren edo kooperatibismoaren eh, ikertegia, ez da. Orduan guk eh nolabait ere, ba, bueno, hori ikertzen dugu, eh kooperatibagintza, bai, bai dimensio akademiko batetik, baino baita ere, ba ez da, gitez bokazio ekintzaile ekintzaile batetik, ez da. Kooperatibagintzara hurbiltzen gara, eh, ba, bueno, ez, ulertzen dugulako Ba bueno, es experiencia oso, oso interesgarria izan daitekelako. Ba bueno, es eh ba gaur egun, ez, gure gizarteak dituen eta gure herria dituen errin, erronken aurrean, ba bueno, ez, e, interesgarriak ematen dituelako, ba bueno, es, belako giza garapen e, iraunkorrago bat edo egiteko, es. Eta zentzu hortan bokazio hortatik e, urbiltzen gara. Zau da, interesatzen zaigo kooperatiba gintza, bera eredu e, ekonomiko edo enpresarial bezala, baino batez ere, aren oinarrian e, aurkitzen den gizarte ikuspegi horregatik ere. Zau da... A ba, bueno, es finian autoraketa, autogestioa, eh, autoadantolakuntzaren e, oinarritik edo herrigintzaren logika horratik, eh, es, oinarri hartzen duen kooperatibagintza hori, esa. Ta gero ezan bezela, ba bueno, es, gure vokazioa bada, ba maiapalo batean e, akademikoa, baina batez ere eragileitza, ezta. Ta zentro horta, ba hiru bueno, hiru lan lerro nagusi baditugu, ez? Ba ale batetik kooperatibagintza bera, eh, edo kooperatibagintzaren bisiberritzeara do deitzen duguna eta hori batez ere barreman ba, estuan gabilza, ez? Gonragon taldeko kooperatiba desberdinekin, ez? Bai bueno, ba, identitate prozesuak indartzeko, parte hartze prozesuak indartzeko edo eta erankalaketa sozialaren horabidean, ez, e abiatu daitezkeen estrategia desberdinak, ba zent proiektu edo, edo ez, e, innovazio kooperatiboaren e, bidean aurrera egiteko, ez da? bigarren lanlerru nagusi bat e, bada gehiago, ba bueno, ez, eh, arlo sozialari begira edo garatzen duguna, gizarte berrikuntza edo komunitate prozesuei begira edo, es, eh, abiatzen ditugun egitasmoak eta hor, ba bueno, ez, bai kooperatibekin, baino batez ere eragile sozialekin, basaitatzen gara parte hartze prozesuak, ba bueno, es, autoeraketaren logika batetik eta ekonomia sozialaren logika batetik garatzeko, es. Ta gero ja irugarren lanlerru nagusia bada, ba bueno, ez, mundu zabalera edo e, zabaltzen dena, ezta. Paulo bueno, es, pentsatzen dugu, ba, Mondragoneko Mondraguneko kooperatibagintzak badituela irakazpen e, interesgarriak esolakarik euskarrirako, baizik eta, agur, bueno, es mundu zabalean dauden esperientzia desbernietar e, eta guk ere badaukagula esperientzia horietatik edo ba ikasteko, ez, eta hortik ba Ha proiektu desberdinak garatzen ditugu, es, funtsea nola nagusienak, ba bueno, es, MST, Brasilgo, es, es? Lurri Gabeko mugimenduarekin garatzen ari garen, es, Bieskoaldetan, ba bueno, es? proiektu kooperativo desberdinak edo eta ba bueno, bi urtetik urte bein, ba no, master bate antolatzen dugu, ba bueno, batez ere Sudamerikatik eh, datorren ba eragilentzako, ba bueno, es, arrasateko kooperategintzaren esperientzia hori, ba era susen batean edo eh, ezagutu desaten ez. Da. Ala, beraz, ikusten dugu, uh, bai, uh, eta egin egi, e, molde, beraz, frango zabala, eta eta xedea, zinez, idekiak direla, kooperatifetan. E, Baina behatez ezagun pixka bat urbilagotik, e, lehen adarra alde ekonomikotik ikusita, e, bon, e, ikusten dugu, e, zinez, ondorio, latzak ere badirela kooperatifetan. Eta fagor, empresarat jimbaino lehen, behar bada, galde orokor bat egiten dutena hemengo maiki derriako, kooperatifa moldean izanez, badenez, garantiarik edo, edo errestasunik, hobekiago e, erantzuteko krisiari edo atxikitzeko krisiaren aurrean. E, Rene, berbada zurekin ikusita, e egia da, e, zoi enpresan ere, zaitasunak zagutu zirela, e, largoi garen amarkada hortan, e, eta kooperatifa izaitiak laguntzen aldu krisia dela, dela eta erantzuteko Kooperatibak, bon, e, sei sortu zen hilo eta amaseian e, handitu hasi eta handitu ginen larago eta amabostarte kasik berreun lankide e, ginen larago eta amalauean eh, e, egin eta sortuta hogo jorte pasatuta. E, Azken, uh, lau urtetan, informatikak izan zuen, lagoetik, lagoetan, malauera, guti gara bera, informatikak izan zuen ikarario krizibat. Eh? Adibidez, ba, IBM, IBM ez abutuada munduan zehar, eh? IBM pasatu zen, lau urte horietan, lau eun mila personatik, berreun mila persona rat. Franzian, adibidez, ogoita bi ziren, IBM lantegian, eta jamar miletarat pasatu ziren, eh? adibide hori maiten duzu eta beste kasik beste guztiak olako olako, olako aldaketak eta izan zituzten. Eh? Odean, biztan dena, guk e, kooperatiba bezala e, gure barneko e, e, solidea ditatea edo e, nola berre, elkartasuna el eta e, e, atxikimendua eta bon, e, e, e, e, egina alak egin gintuen irauteko luzatzeko bana azkenean ezen mm -hmm. Ezen ez augun beste soluzione bat euh, isa, e egin ginoen depo de bilan eta eza, e lantegia partikatu ginoen euh, eta parte bat, hain eh, zuzen parte bat eh, Mondragonen chartu zen Bona, biza, biztan, eh, Mondragonek eh, demolartan euh, Mondragon LK esen, eh, konkreta ba, zuen ekeren euh, euh, est, euh, eio gustuten euh, parte tipi bat salbatu, ez dena fen, bon, mm. eh, eta holako bon, Orian nik zera hitzenolu zit, kooperatiba eta mira kuilu bat, eh, merkatuak merkatuangira eta eta gure gure aitzinan eh, dira kliente batzu eta eta klientek nori erosokuteva, merkegori, merkegari edo ba, gobeagari edo, edo biak, eh, e, odean, beti izan dugu gure etxinean, ba, errealitate hori, pentsatzen dut nire ormaikidek ere olako, mm -hmm. olako, olako egoera kere, ezagutu dituztela, guk hori, erreten aldu, behar ba, kooperatiba emaiten dauku mementu batean e elkartasun hori, e nik badakit, e norbait kooperatiba den batek, badakit, ba, bere, bere arduradunak, behar ba, edo lau edo bost aldiz gehiago e soz irabazten du, baina ez Mila aldiz, edo edo beostean aldiz, edo mila aldiz gehiago, eh, holako, holako eh, badakit eh, ahasateko neorek ez du jot bat, nun bait, eh, kooperatibako buru, eh, buru horiek ez dute jot bat badakit somat badakigu denek somat irabazten duten. Tamo kusteak gauzak hor horrek eragina duena dira. uste duzo horrek eragina duela preseski langileen interesari entrepresan eta beste gisa batez ikusten duela lantegia bera? Dudari gabe hori da elementu bat hori da elementu bat gero beste azzaile egiten zuena beste asko goza da gizon bat boz bat ere bizanna ismal bizan boz bat gero beste beste gauza bat uh, ere kondatu berliteke uh, adez hartzaile ba, eta peok uh, beren esperientzia ezagutzen dute hoita hiru uh, lakiide hartzai jogeita zorzi peok uh, claro, eta gu uh, bonkasik seihun um, faek uh, fagor elektrodoestikoosoibert susengi begira mintzatu den inguruntan fa elektrodo dometikko e treznak, eh? Fagor elektro treznak. E, ba, guti gura bera 2.000, 2000 partxuer Euskal Herren, 5.000 e, e, e, langile horotarat, e, demokrazia eta parte hartzea agun desberdina da ogoi, irueun, edo seiun, edo, edo, edo, edo lau mila. Eta hor, ars, ars, anitz itz egiten nahi teke eh? Kooperatiba, e, ogoi, ogoi persona denak ezakutzen digun, elgar ezakutzen dugularik, Edo ez, baina, odian, kooperatiba ideal hori, ahuntzipia beti behar du mantendu, ahuntzipia egon behar du beti, et, hori, hori ez da baidatzeko da a, anitz. Eksa dut du bi, bi eh, personalki, kooperatiba gure 6 eh, sortu gino helarik, lehenik, eh, sei, lehenik iru, amarr, berroita amarr, berroita amarr, ehun, ehunta berroita amarr, eh, eta eh, biziki desberdin dira, eh, hagemanak, eta hau tuarekiko distanzia, hau egiten, niren emementuko distanzia, agon desberdinat dira, eh, talia hori guzietan. galdera mm -hmm. galderaz, nes, ond, kooperatibak, bakarik balio du, ene hori txipian, nik hori, asumitu beha da, kooperatibak, eta kerea onditu beha duela. Bai, e, prezeski, eta estapeneko gaiari buruz peio zurekin ere, interesgarri da, mublesailan ere, bada, konkurentzia handia, eta funtsian ez beti e, errexa izan zuen bidian. Kooperatifa e, izaitiak lagungarri izan da, prezeski, e, krisiari aurre egiteko? Bai, bai, bon, gure kasuan egia da... Merkatu konkurrentza, bueno, estetan ere, benen gurean mubile gintzen, aspalitik uh, kriziza, kriziza ezagutua dugu, right. behar bizi izan dugu, eta behar bada ortako gira orainik hemen, eta bainan uh, ere uh, kooperatiban baloreak izan dute gure gure kasuan Irankortasun hori, naiz krizizan iranko hortasun hori izan da, gurean. Benen, uh, zeren uh, jardokit zela idutzu Beti, eta egia du, joan ekerten neugia ere, oh, bizik inportanta da, eh? bizik inportanta, neugia, neugia denak elgarri zautzen gindilaik, eta bal, balaki, aixiago da, indar, indarra eginaaztia eta indarra denak, denak batzia, eh? denak elgertzia, aixiago da, hori zeug da, eta geinat, e, erabaki bat hartzen duzu laik, e, nahi oso, e, gero errantzuna samurago da ere etartzea horiek, horiek, horiek e du. Beran, erabaki txarrak hartzela idia, bai ondian, maitzikian. Mm -hmm. eh? Erabakiak azkenean hori da, eta be, gu, konkurrentzia dela, iker, merkatu, aberda, begiratu, izan daela kooperatiba eta beste lantegia Eta erabaki onak edo txarrak hartzela Hori, denetan, mm -hmm. denetan berdoa. Artza hemen eta hor kooperatiba izaitiak, prezeski, eta alde honbat, eta bo, E, gauza, ba, ikor bat dela, krisiare, krisiare, aurre egiteko, edo, well, ukanditu zuen esperientziak, zuek, aldeoktateik? Guk, zorionez uh, ez gire, hori bizi izan, eh, baina egia e, e, e, e da, hori komentatzen dela, eh, kooperatiba munduen,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 Orokorki, onartua da, eh, kooperatibak, eh, beste enpresak, baino, eh, irankortasun gehiago badutela, kristian hain zinean. Gero, eh, enpresak guztiak bezala, badituzte egoera biziki konplikatuak eta fagorren kaso nahi patudan, eh, kooperatiba izateak ere, eh, momentua biziki konplikatua zenean, eragutzi eh, duela, erabaki bizikiko horrek hartzea. Hori bon, da beste estremoa, Balantza, oraindik enpresa salbatzen aldenean, bueno, bon, jendeak aleginak ditu, baina hor behar ziren erabaki biziki komplikatuak hartu eta kooperatiba izateak jartzen dute, bueno, batzuk, eh, e, entzuten dieen komentarioak dira, eh, ez dutela e, ostopatu dutela erabaki bizikik gogorak hartzea, ba, segurasksi, bueno, bon, imprecharen erdia campusari e, e, hersen eta hori kooperatiba zirenean biziki bakik gogorra da mm -hmm. eta goren gauza batzuk hola utzi dira atzeratu dira. Preseski, uh, Igor Ortega, eh, gurekin baitzira eta Fagorren kasua hasi baigira ipatzen. E, Zuri galdenen zut xeetasunak edo argitasunak, Fagorren presa zertan da gaur egun. E, oai aldeat e, e, txiko dela, erabakiak hartuak dira, e, zertan da? Bueno, agora pixkat e, nik ustut e, ezaguna da, batez ere komunikabietik zabaltzen, e, zabaltzen ari dena. Ez da, hartzeko du profesoroaren atearian daude, e, batez ere sati batzuk eta gero ja e, beste batzuk, ezta. Ni bai gustu dudena den hemen e, igual interesantea da, ez? Este solaskidek edo, eh, e, abiatu duten e, ausnarketa hortatik zer den, ez? Maila batean hemen e, gertatu denaren eh eh arrazoiak edo, ezta? Ta nik gustu dut e, gausa batzuk edo aipatu dituztela ta oso oso interesgarriak sentzu hortan, ezta? Ni bai hasimaratuko nuke, ezta batzutan eh E, mitoak, ez da, e, ematen du nolabait ere, ba bueno, ez, e, e, epaitu egiten dula gero e, kooperativen e, benetako, ba ez dakit ez onura, ez da hortan, ez da. Neurtegi adela, es, e, kooperatibek e, krisiaren aurrean askoz ere erresistentzia mekanismo handiagoak dituzte, du Mondragoneko esperientzia hori ere badela. Bai, ze Mondragoneko kooperatiben barruan kooperatiba asko eta asko daude ez da? e, une zehatz batzuetan oso larri zeudenak eta beste nolaitre kooperatiben laguntzari esker burua altxatu e, dutenak eta gaur egun oso enpresa nolaitre bideragarriak direnak, ni buraten da eskitorain bote prontuan e, fagor bat, fagor eder lan bat e, zelako esparru batean irizar bat ere izelaitekena gaur egun ez da? baina e, nik uste dut e, Resistenzia gaitasun hoiek ere ez lukentzen, ez, ba, kooperatibak ere, ba ja, bueno, ez, jausi daitezkelan, hala merkatuaren leia horretan, ez, batez ere ez ituztelako, haien eh, esku ez dituztelako, hala bait ere, ja, bueno, osagai guzti hauek edo variable guzti hauek eh, kontrolatzen eta faltasun batzuk ere baituzte kooperatiba direlako, ez? Dela finantziazioaren e, bidean edo dela nazioarteatzearen ikuspegitik, ba, bueno, ez, zure leiakideak, ba agian Fagorrek etesnarren kasuan bezala, zu baino agian 30 aldiz handiagoak direnean, ez. Horrek esan nahi du askosei baliabide handiagoak dituztela merkatuan leihatzeko, e, berrikuntza prozesuak egiteko, marketing e, kontuak egiteko, finantziazioa lortzeko eta bar eta bar eta bar guzti hori est. gero agian, ba Fagorreko kasu konkretuan hiliburulatzen zaizkitiru 3 3 3 arrazoi, ez, e, nola beter argudiatzen direla e, historia honetan, ez. Batetik badago, ez, dimentsio enpresarial bat. E, ea erabaki okerrak hartu hote ziren e, ea ba bueno, ez? E, azkuntza hori ondo egin e, otezen edo ez ea ber zenbateko sorpetzea egin zen edo ez es palago ba, es orlako zurrunbilo hori ba bueno es ba oso ondo ere ba ba, ba bueno, ba ba egontziren hoiek bere momentuan zenolako erabakiak hartu zituzten, Bai burulatzen zait eh hor badaudela allerlei pista asko, ba e, zenolako dilemak dituzten, ezta? Lehiatzeko, ez? E, Azi egin behar da, baina hor badago ingognita hori, nola hasi, ezta? Eta hazkuntzaren ereduaren gaineko, ba, bueno, ez hor bai eaukarketa bat edo, ba, ba beharko litzatekeela eta nik ziur nago, ba ba zabaldu egingo dela, Segurazki, bigarren dimensio bat, bada, ez, e, oraipatzen zena, ez, sosialagoa edo ere edu, edu, duari dago kiona, ez, da, nik bai uste dut, ez, e, kooperatibak zentzu hortan bai ituzela ezinbesteko diren osagaibatzuk, ez, Hau da, langileen protagonismoa, langileen parte hartzea, parte sentitzea, erantzuk idetazun, ez, e, mekanismoiek ezinbestekoak dira zentzu hortan, da, nik uste dut ere, ba, bueno, ez, kooperatiba honen evoluzioan, ba, daudela, nola gaitere, ba, bueno, ez, kooperatiba gintzak oroar gizartea bezela izango nukenik ere ez, ba hortan, ba, bueno, es, ba, mekanismo batzun aire uzotu dinaren eh sentsazio hori, ezta? Ez da berdina kooperativa txikiak ez, izatea, gure kasuan hitz egiten ari gara, ba bueno, ez, oso kooperativa handiak bidela, oso prozesu konplejoak eh, erabaten dituztela nazioartean artean daudelako, eh, oso ahondiak bira zentzu hitz egiten ari gara, ba, ba, azakit, ez dakit ez, fagore txatzenaren kasuan, asamblea ba, bat mila sortzireun pertsonek eh, osatzen dutela, ez da? Eta langileen ordezkaritzaren nola eitere markoa, kontzillu soziala tabar baitz egiten ari zara, berrogeita ba, mar, lagunen e, bilerak direla zentzu hortan, Eta Etarki dagoen ada, zentzu hortan, ba, ba, kooperatibak ezinbestekoa dituztela, Bueno, Inovazioiek egitarena. Ez. Eta gero nik uste dut, badagola irugarren e, arrazoi bat, aipagarria e, dena. Aipatzen e, zuen ez dakit hartzaiek edo e, batzen zuertan. Nik uste dut, e, fagore txeterzena dena izan, izan dela ere bai nola aitere lanpostuak Euskal Herrian mantentzeko ia zailakera epiko bat. Ez e, ziurrenik merkatu e, logikaren kontra. Ez da? Eta horrek ere nik uste dut, zabaltzen duela Baerrik uspegi batetik gero, olako, ega, ausnarketa, e, ausnarketa, oiek, ez da, ha, ono, ez, e, bai, askuntzaren inguruko e, zalantza guzti oiek, baina era berean ere, ha, ono, ez, nola, ez, bermatzen duzu, ba, ba tamainako lan postuak sortzea e, e, Euskal Herrian, eta nola bermatu zen sortan ongizate maila hori, ikusita ba, ikusitak, azunetan, ba, bueno, ez herri bezela eta ba, Euskal Herriko egitura produktiboak zaitasuna ba, ondiak topatzen dituela, bazentzu hortan azioarte eta logika globalizat horietan nola ditere ba, proiektua bidera garri izateko ez da. E, preseski, e, preseski, xail ni argitu naiz e, gaur irakurri dutalarik Leomond Kasetan, e, or, frantzian baitira, e, fagori lutoa diren eta enpresak eta mila sortziun bat langilea, Eta sindikalista batek komentatzen zuela kasetari gari etzilela behar bada behar orduan behar bezalako erabakiek hartu ala nola eh, sobera produksio egiten zela, horko eh, beraz frantzian diren lauen enpresetan. miliun bat tresna egiten zilela berri hon eta berroita mar mila saltzen direlarik eta behar orduan etzilela ebe, produksio kapazitate horiek tipitu. E, olako erabakirik hartzen aldea kooperatifa batean. E, langilek defenditzen dutelarik beraz lanpostuak, eh, oitan ergana izan den bezala, eta sekulako ikarpena izan da eskualerian merian, bera da beste tokietan, e, kooperatifak olako erabakiak hartzen alditea, edo hartzen alditea erreski. Er, ez <laughs> eh Pio edo edo Michel eh, hor, hori da kontradikzio bat ere zaila dena kudeatzea bai noski bai eh, niik uste dute eh, tamainoaren problema eh orik 1800 5000 eta xeire honela ko sifretan zara eh, itsasuntzi erraldoi batetan eta horako itsasuntzi batek estu hartzen estitu hartzen eh, biurguneak holan erreski ez e, gauzak aldatzea kasin posiblea da epe motzez behintzat eta zauden, zauden bidian ba, segitu behar duzu, ez duzu beste aukerarik gene ustez berdin e, aldiz e, posible da e, gogoetatzea ja, aurretik edo diela marrurte edo, edo bosturte e, erabaki horiek hartuak izan balire orduan Ba, berdin bai beste bide bat posible zela, orduan. Baina e, orain krisi gogorrian sartuta holan ikuste dute etzela beste modu bat epemotzez e, enpresa handi bat entzat, kooperativa izan nik. Eh? Mm -hmm. Ez bai lintz kooperativa hartzaiek ba, erreiten zuen, azerratzen da eta saltzen da eta kapitala beste nuenbait doa eta beste nuenbait mundetitzen da. Ez? Ala erenik, e, <coughs> e, izan dugun, e, e, ez da honetan, <coughs> iruditzen zait badela beste puntu bat interesantea eta importantea, e, krisia ipatzen dugula, eta e, baina nik pensatzen dut krisia, e, bizitzen dugun edo bizitzen harikaren krisia, ez dela krisi simple bat edo. E, ez gara la, e, bualtatuko Sistemarat. Sistemarat eta mm -hmm. lehengo egoera da. Beraz e, problema da guretzako eta mendebaldeko herrigu zienzako Esko herria Barne problema da beste e, gizarte bat eta beste produkzio mota eta beste gauza e, asmatzea. Eta Hortan heganai er, luke beraz aldaketa ez dela lantegian bakerik. Estela bakarrik gauza bat merkatueri begira eta eta zifrak ez da orida, baita ere kalitatiboki, eta hartzaik e, e, lan egiten duen kooperatifa hori, da, e, gauza berdetan aritzen ez, <laughs> fite egiteko. Eta hor bada, dudarigabe, e, bada zerbait e, bide, ez da egite interesgarri bat, edo bide, e, etorkizunezko bide bat, eta hortara, joan beharko lirateke, baita ere kooperatifak e, olako gure, batez ere kooperatifa berriak eh, olako aktivitatea ba, gehiago joan berkoli erateke Ara, da, da, da hau eksemplu bat eh. Esta, Estrategiari buruzko hai. beraz bide hori johatuko dugu istanteam ni banuke beste galdera bat eta zer bilakatzen dira langileak orai e, bai fagorekoak eta ere fagoren inguruan onkituak diren beste enpresak, endesa edo, edo beste guziak e, zer iardokitze du montragoneko egiturak o la coe realitat sociala in antzinian Igor Ortegak bada, badira mekanismo batzu martxan direnak bada ilardespen beresi bat kooperatifa de edo ez? E, bai hor e, motzera e, zabaltzen den erronka e, bada sortan e, kooperatiba talde honek ez dituen e, elkartasun edo interkooperazio mekanismo guzti horiek edo aktibatzearena ez da e, erronka hor dago esta eh no lo vaítere ba bueno, es eh hoiei, e, no lo vaítere ba bueno, egitea, ¿es? Eh beste galdeko beste kooperativetan aipatzen da, ez Bai reubikazio zuzenak edo izango direnak edo aztertuz, ba, aurre jubilazio prozesuetan sartu daitezken, nolabait ere, ba bueno, es, baskide kopuru hoiek e, kontuan hartuta, bazen zenmaterainoko lekua egin daiteken eh e, kolektibo kolektibo ni, está. E, egia da zentzu hortan, bueno, ez hor erakusten direla ere, e, nolaitre kooperatiba gintzaren balioak, e, elkartazu mekanismoak direla, eta bar, egia da ere agian e, zentzu mogatu batean ere bai, bai, zaskenean e, e, prozedura horiek e, orain motzean, ba, ba batez ere, babazkide direnen entzako izango direla, ez, e, bai... E, eh favoreke tresnasu zunean daudenak edo eta ba edeza edo bestelako talde horietan edo eh dauderentzako, ez. Hor zalantza gelditzen da eta hor nik uste dut balagoela zentsortan, ba bueno, es Mondragonek e, abiatu behar duen bestelako ausnaketa hori, ba bueno, ez, e, ulert, ulertzearena eta zentshorta, ba, bueno, es kooperatibagintza ni gustez dut ba, ba, konsientego eta sendoago bat, es aktibatzearen orabide hortan, ba, izango duela elkartasuna ere nolabait ere, ba bueno, ez, e, Oroar, eh, herri zabalarekiko ere erakustearena, eta zen zortan, ezote dituen nola baitere berrartu behar, edo era intensaago batean hartu behar, noiz, kapitalizazio negru desberdinak, eh, nola baitere ez, eh, aurrezkinak edo izan ditezkenak, zen zortan, inberzio eta jarduera berrien inguruko... Ba, ba, prozesu eta eta ezindargune guzti hori ba atope artebe aktibatzeko, ezta. Jakindan ikusten dut ere zentsu hortan eh bizi dugun esnatokia oso oso desberrina da, e, eh laniera dosnau, o sea, ikusten dut gaur egungo e, krisia hoe ez da ohiko ez, krisi cikliko edo ez, coyunturale e, hoietakoa, baizik eta ziurrenik bestelako gizarte eredu bat eruntzeegoa zela, ez? Eta niz dut ze punturaino e, gaur egungo egitura produktiboarekin eta gaur egun ez, e, dagoen produkzio gaitasunarekin e, zenbat lan postu e, benetan e, sortu daitezken ba, zentzortan, ba bueno, ez e, hainbesteko e, e, langabeziari erantzuteko, ez da mm. Rene, eh, Prezeski, eta iardokite sozialari buruz eh, Prezeski eh, kooperatifen hartian eta den elkartasuna eh, bada trezna bat, Prezeski eh, eh, izaiten direna... Eh, Ondamendi edo izigarriko e, gertakari horien uh, ondorueri uh, jardesteko eta, eta erantzun bat emaiteko parte batean, hori gaiten zen bezala igorek? E, e, igorek aipatzen hasi da hori. Bana, mondragonen, mondragonen mailan bat dira, uh, mekanismo bat baino gehiago. Eh, uh, alde batetik, ba, izu mondragon aipatzen delarik, eta hori uh, badago nahasketa bat informazioan hori. Uh, Uh, Groupe Mondragon, egiten eh, da, bon, Groupe Mondragon, uh, franzean, behin, ulerzen dut, norbaiteko lertzen dut, Groupe Mondragon, iduridu, -idu, uh, ba, egun ta amar lantegiak, Mondragon, taldeko egun ta amargiak, ditela, uh, uh, Groupe Mondragon, ditela, uh, kooperativa guztien, jabea, ba, ez da bat ere jabea, eh, kooperativaak bako xak, dira, agunt, uh, independientziak, nebezun zu, bana, uh, Mondragon, ondian, zer da, ba, Mondragunak baditu mekanismo batzu, baditu kutsa batzu. Eta kutsa horietarik bat da, e, e, adibidez, bat kutsa solidaritate kutsa bat. Beste bat da garapenerako egina dena. Kooperatiba guztiak bere benefiziotarik zaxen dute kutsa horretan. Lebatetik lantegien laguntzeko, eta besta lebat, adibidez, proiektu behien ateratzeko. Eta historiantzeak kutsa hori baliatu da. Baliatu da, badakigu, e, zuen e, Igorrek, iru, iru etxemplu em, eman ditu, ba, kooperatiba biziki fagor elektro tresna behinu handiago diren batzu, ba, pasatu dute urte e, txar, eta laguntza horien e, esker, ba, e, gune txar hori edo momentu txar hori pasatu du, eta berri izpiztu eta berri zabiatu dira, e, ori, ori, ori, historian hori gertatu da eh uh, beste beste, beste aldaketa edo eh, hori eta goeak eta, eta ez mesala ez gida goi al crisi batean ezik da batean eta hor oh, biztanena dura ugoildo ama gutebalioso ten tresnek eh, beraz bai ez dute giro ez diraski edo ez dira ez dira bai dira nahikoak ez dira aski ez beste beste mekanismo bat zubadi da ere bada uh, partxuaren bertokiratzea Eh, reubicaciones etaena espainolezko eh? Bertokiratze gain eh, dira ba eh, mundu hon munduan ba partiture bat eglanagalsen gola diku de l'ambossoir galsenderarik ba eh, eginak, egin, eginak izan dira beste kooperatiba batean eh, edo toki bat agapatzeko. Eta hori oh, mekanisma batzu izen, izen dira, ba, bere soldataren edo ilaitesariaren mantentzeko gutxa batzu ere badira dira. Horako oh, mekanismo batzu bat dira. Eh? Mm. Eta biztan dira, horiek biziki gantzizuak izan dira e, e, ba, duela E, duela, defen, anitz urte dutan eta e, krisi unen edo aldaketa unen azta ere anitz persona anitz parxuerek, hola, kooperatiba batetik beste batera eta pasadira e, e, momentu hilaiute bat zuen edo betirako. E, e, mekanismo horiek esker. Aintzineko aldietan izan da bakatogunea, aintzineko aldietan izan da holako gertakari bati erantzuteko ganaidu eh, hor badira laire bimilara eh, lanpustu hor atxeman ah, behar bat bat batia. Horiek apreseski gertatzen dena. Ah, duela ah, da, gertatzen duela, duela gertatzen borturte, adibiz ba, Espainiako bila imobilier hori zapartegin duelarik ba, eskoreziak guk mentek guztiak egiten inuenba azkenian ba ez du olako e, ez da ez da bule ochtan schartu da ez dela bule ochtan schartu ba anitz lantegik azkenian e, egiten zuten lana la ba konstruksioeneko denek hemen dute xafodara ulma ulma kooperatibak da ulma karari sofritu du ulma gospainn e, Me uh, momentu puntenekoan salt zen zuen uh, ehunta uh, larogeita hamar milun euro eta eta mo, eta duela biote ba behotarat joltsi da eta hori biziki gogorra lantegitenko eta ulmak ezakutu du igaraarriko behar uh, ir, iraulza edo erortze bat eh? eta Mondragoeko mekanismokor jokatu dute eta bon, izan dira horako eta orako, eta eta beste eh? bon Baina bishan dena, bimilako silobat guru ez da eh, silobat si, si ez da, da mekanismoriek ez dute balio olako, olako tankera bat olako dantegi baten salbatzeko ez entzatuko da eta lehenbiziko egunean mundagonek erraintzuen ba, guk e, ez dugu aski, e, ez dugu aski e, kutsa horrekin ez dugu fagor elektrotresna lantegi bezala salbatuko baina segidan ez ditugu ba, ez dakit zomata ikatu zuten 90 miliun edo edo gehiago hariko ditugu ba, bulego bere sibate muntatzeko jendiak de, de, behokatzeko forma kontsa egiteko eta barreta barreta. Bar. Horiona ainek kontseko bai lantegia lantegiaren eta salbatzeko ba ez ganez ba uei berba berztela, berztera, beste beste beste osabeturat hmm. Bai, Egia da, funtsian, eh, aipatzen dugularik eta enpresa horren zilua, eh, hor, bon, eh, ikusi dugu, eh, sortziun miliun oh, euroko beraz ziloaz eh, mintzogira, beraz ez da hain ere horako gauzeri buru egitia. Baina, horren eh, bon, ikusi dugu eta hainitzaipatu dugu Fagor eta Mondragon eta, eta hori, eh, zerren eta kooperatifen eh, sehaska baita hemen eh, eskoalerrian, eh, Hor bilagotik behar dezagun ala ere, hemen iparaldian eh, dena, de baditugu iparaldeko eh, kooperatifen or, ordezkariak, eta egia eh, da, eh, hemen iparaldean ikusten ditugu skopak, eta akitaniako eh, skopen multsuan egia eh, eh, da, baduela jakasta ondia, baduela toki importantea, ipar eskualerriak. Zergatik zer egiten du, hor de hona, ez hartzai, barbada zurekin, zu, eh, eh, gazten nazire lakotze ere, behar bada, eh, zerk egiten du, eh, prezeski, hemen epan eskolegian, eh, kooperatifek bautela ahakazta. E, bon, ez da ahasun bakar bat izanen, eh? baina pentsatzen dut bere garaian eh, ahasatek izan duela bere eragina eh, lusa zeredu bat izan da, eh, guretzat, iparaldean. Eh, ikusten zelako ahasateko kooperatiben bitartez, posible zela, lan tresnak sortzea, eta egian bertan lana eta berestasuna soktzea eta nola baiteko buru jabetza Eta hori nahasateren eredutik garatu dira ipakaldean uh, uh, kooperatiba initz. Mm -hmm. e? Hori da, lehen nahasoin bat. Gero, bigarren nahasoin bat bada, gehiago uh, lotua dena <coughs> bakatun, uh, elektrizitate sarekin, Hona, Elektricitat et badira kooperatiba initz, baina hori zen bere garaian uh, uh, CGT ari esker, senta CGT que baitan, presioa egin zuen uh, merkatu publikoen uh, la ordena kooperativenzat uh, atzikitzeko. Horregaitik Elektricitat et chalettan badira kooperatiba unitz, uh, EDF-aren euneko, merkatu publikoen uniko 25a kooperativenzat uh, atzikiezerako. Hori da hitzen zen, lokar rezervater. Mm -hmm. bon, baina ahazuein lainiz, baina nik usteut ahazuein nagusiena dela, bere garaian ahazatek eh, eh, ereduo bizik importantea izan zen. Bon, gero egia da ere eh, eh, hastean ipatudugu seien kasua, eh, kooperatiba garatu ziren, seien eh, eh, poxota arte. Hor izan zen esku eh, gelditze, gelditze bat, kooperatiben munduan, hori izan da, da aldean eta gero, seien eh, eh, poxota eta gero. Huan bon, Egia da sei, eren pogotatak eroztik, ez direla in beste kooperatiba sortu. Eta boin bon, behit zalduden gauzaba da, gaur egungo eredu ekonomikoak krisi morala bizidu. Uh -huh. Eta geroztak gehiago ikusten da kooperatiba bat, kooperatibaren garatzea behirtenbite bat bezala. Hala ikusten da, beraz, ala, ere beste iniziatiba batzu ere abiatzen direla, hor ostio nahi patzen ginen, lekuko bioluz. Bezalako empresza, horrele gauza berri bat da. Eza, Michele? Merazko, <coughs> berri bat, alida, xortzen, a, hemen, ipare eskolerian, eta en badira beste bat zuede. Ouais, berri, ez euh, dakit, ez euh, dut ustean berri denik, hemen bai, mm -hmm. baina hau da, gainera biziki intelexantea, zen euh, bioluz, zen enpresa normal bat. Eta, euh, bi urtudena, askop, Kooperatifa bat bihortu dena. Um, eta prozesu hori, e, interzgarria da erran nahi du, e, langileek bihurtu direla enpresaren e, jaubeak. Mm -hmm. Eta beraz, e, aplikatzen da, orain, enpresa honetan, ba lehen, e, e, azaldua izan den, e, regimen demokratiko hori. Eta bihurteta hori, interesgarria da, Eta pentsatzen dut dela gauza bat e, ba, bultzatzeko. En behar genuke atzaman e, nula bultzatu gehiago e, biurketa horiek, enpresa klasikoak. Batez ere nausia erretretar zenduen ian edo, e, eta hori transmisiori, e, hori egiteko, Ba, e, molde hori, ber, genukela, e, sozialki e, atzaman nula garatu, zen, e, hau, hau bizikintez garria da. Hori da, ere, prezeski, gertatzen ari dena ofiziale batzuekin, hor, badin, bai, proiektu bai, bai, batzu, bai, entzuten bai. ditugu, bai, bai, baina gero, gire. kasu egin behar da, ere zeren kooperatifen itzaren atzean gibeletik, badira gauza diferenteak, bai. eh? Mm -hmm. Batzu dira lan kooperatifak, skop direnak, Eta hor, langileak direla, nauxiak nahi bat duzu, gara eh? mm -hmm. baita rekteko. Gero, nauxi batzu elkartzen direnean, uh, da beste kooperatifa mota bat, hori enpresa batzu elkartzen dira, eta elkarrekin egiten dute uh, kooperatifa bat, baina hau ez da lan kooperatifa bat. Mm -hmm. Zer, kooperatifa honaik hartzen bat ditu eh, langileak, salariatuak, eh, orduan hek ez dute eman Mhm. Mm Eta hor diferentzia bada, ikusteko dugu e, laborantza mailan, kooperatifa handiak, bai kooperatifak dira, e, hor dauden langileek ez dute emanatzen. E, eta eta ez da ere, e, de facto ez ere... Laborariek. Uh -huh. yeah. Eta bat dira, skopen onduan ere, zik zieneko egituraka? Ona, oh, eta... Eta... Eta egit, hor, setasun pixka bat emaiteko, or, zer diren egitura berri horiek? Befen berriak, zekit berriak diren, edo, errestasuna emaiten duten, orako, ibil molderi, uh, eta bide bat, egitzeko? Zik, da, bon, uh, interes kolektiboko kooperatiba batzuk. Eh? Dola, mar urte, baino gehiago sortu ziren, frantzian, eta piskat da empresat elkarte mundu uh, artean diren egiturentzako rentzako uh, nortasun juridiko bat horren eh? uh, interes kolektibo bat justifikatu da bere garaian uh, prefekturan uh, galdea egin behar zen eta prefekturak eman behar zuen uh, interes kolektibo hori egiaztatu zen edo baimen bat eman behar zuen horrek bon. uh, nahi bat zua asira piskat uh, motel dudun gaur egun uh, ez da gehiago baimen hori lortu behar Eta gehiago, bo, e, ziken ere berezitasuna da, ere e, biltzen dituela enpresa berdinean, bai langileak, e, bai askotan e, elkargo e, kolektibitate bat, e, egikoetxe eh, bat edo egielkargoa bat, eta eh, baita eh, izan daitezke ere, bezleroak izaten aldira parte hartzeile eh, proiektu horretan. Ogan, Kolegio Desberdinak egiten dira, bo onbotera hola, hola banatzen da. Eta eh, gehien bat sortzen dira eh, eh, pertsonen ahetarako zerbitzuetan, eh, energia behistagarrietan lokalki, eh, kulturan, kulturan. Eh, hemen baditugu adibideak adibidez eh, aldujak bideo ezik eh, bat da eh gajo ere eh barats egin zan eh joako pitching gajo, bai hori ere ezik bat da hor biltzen dira bai langileak bai bezeroak eta bai errikotzea eh, bai, parteide baita eh. Horako aktivitatean inguruan, bon, askotan erra merda hori da, elkarte eta empresaren arteko, eh, elkarte batek badituen aktivitate ekonomikoak eta horrek ez du justifikatzen beti enpresa bezala uh, sortzea, bon, bada ya, ya, tarteko egitura hori uh, zik deitzen dela. Eh? Eta eh, ordean buru ratzeko, begira, eta eta ea, ze estrategia mota ere behar den plantan ezari, eta uh, biatu zinuen, <coughs> Jean-Michel, funtsian eh, pundu oso importantea, eh? Nolako, eh, nolako ekonomestek toreak behar diren bultzatu, eta, eta ze nolako emberdizamenduak eh, egin behar diren, nola, nola idurikatu behar den gizarteazken ean eh, ekonomia proiektua eta esutik ezartzeko. Eh, Rene Arluxet, eh, zuk, eh, bon, baituzu hainbaturteko esperientzia koopera eta, e, Prezeski, galdera horri erantzuteko, nola, nola ikusten duzu zestrategia mota berditaike? Uh, e, hemen eskualeriko kooperatifen mailan, beraz, e, geruari buruzkoa postu horren hartzeko? Hara, hara galdera. Bu, nik bakarrik uh, uh, erraten dut zutu, uh, uh, aldetik gure uh, Gure hausnarketak, eh? zertan diren, Era, efen, gure ebusu estrategia da e, lantegien aldak eta laguntzea. Deia, hortan, e, badakigu ementik e, e, biru laugurtetarat, e, kooperatiba guziek, ba, ez bakari lantegi guziek behar dute aldatu eta gu egira, ba, e, Asmatzen, hea, nola laguntzen alditugun, gure eserbitxuen bidez, e, ba, estrategia aldaketa, estruktura aldaketa, merkatu aldaketa, e, filosofia aldaketa, eta hortan, hortan, e, horai e, bon, asten gira, gauza, e, e, bide berri hori. E, Piztan dena, gu ere aldatu behar dugu, hortako, gu lantegi bezara eta guk gure klientak gero beste lantegiak gero laguntzeko gure aholko bidez. Hortan hortan gira ahunt burutapen oртаmana suitzahesnek ez dauzuet, <laughs> lo, zer meadu, zer da suite dena explicazionala, ara seregi merdu, ara ber liteken guk ere hortan hortan gira eta gure gaulkulari lantegi bezala ateako gira, kapable bakira beste lantegien aldaketa horren laguntzen. Hori mm. hori garbigi ikuste du. Pio, nola ikusten duzuzuk gerua, Friseski? Alkin eta inguruan? Egia da, alkin egin dugu, uste dute egin dugu la, iraltza bat uh, guk krizizan ginen, eh, gure neugia beti neugia gantzizko da, krizizago 2000, 2000, ginen, 2000-2008 ikusten ginen gure ezpaginen aldatzen, ja, uh, hil tzorianginela. Mm -hmm. Eta bez bibide baituen edo eh, konkurantza konkurrentza munduari itzen aldatzen eta konkurrenta bergie kaldu ziren bai asiatik bon betik mundiala bezke zen girota gillaco eta guk ez ginean uh, kapaz, uh, hori konkurantza horrekin uh, jokatzea eta edo beraki nuen uh, beraz beste askok egin ditutzen bezala kanpoan egin gure gure Alzariak, gure mobiliak, mm -hmm. eta gero hemen txaldu, eta gero hori zen, etzen gure filosofian e, zen gure kooperatioa zen hemen lanpostuak postuak hemen e, eta mm -hmm. hortan e, aldatu dugu bidez beh, eunta largoi gadoz, e, eta hor sartu dugu diseinua berritkuntza eta aldatu dugu bidez produktu Kal, kalitat, bidez kalitatea sartu duzu e. bai, e, da den aldatu dugu azkenean mm -hmm. Azken hasi gira produktutik, e, zenen, eta horre, e, etorre hazi dugu, eta diseinadorerat, gure etako berri hori. Eta egin diogu, bo, zen, uh, iratzuki, izan, eh? erren handi hori bori zen, zan uiratzoki, azken baina erren haidut, geldein diugu, ja, berrizia, zerbait gure, ikustengin nuen, gure, gure mehkatuan, behar ginuela, zerbait berri eta erakutsi. eta mm -hmm. Eta... eta eta hortan indugu lan ondia, gure gure nuhia beti, eta berrikuntza horrek, gero ohartu gira, berrikuntza hori eta produktua indugu, eta hasi eran, oartu gira gure merkatu naturalearei etzagoela etza egokia, goizei gire merkatu naturalearei, eta behaz bezero berriak bertziran horkitu. Mm -hmm. Behaz hori izan da, gure tako zaila, ta uste du, lante guzien zatera zaila, naiz uh, nah, aldaketa hori, da, produktu aldaketa duzu, baina ere merkatu aldaketa. Eta hori e, izan da zaila zen, e, eta ez duzu hori seila bete ziten, eta behaz sartu gira ez lehenago merkatu klazikoan gu e, kapaz ginen produktua egiten eta nahikoa ginuen prestatze ginoen produktua egineu la, saldua Ez baina gure beste kasuan da, produktu begia zen, baina marketing aldetik lan handia indugu. Lola erakutsi, lola komunikatu, lola behitu, behaz hortan dena aldatu dugu lantegianen eta itxura, baita lantegiaren eta sistema ere kanpoari buruz. Mm -hmm. Eta horren uh, orre, esker, horrek emanduare iru laurte. Eh? Eta horreduan da kooperatibak izan da azkar irauteko. Eta, mm -hmm. eta main, irautia ezen nahiko irautia irautia aldatuz. Mm -hmm. eta, errandu gu mundua aldatu dela, eta egia mundua aldatu dela, eta gu behar dugula aldatu. Eta, eta uste dut, kautzitzen ari giren, zen behar da horbeti humil izan, eh? zen gauzak aldatzela dira, eta huai gaur egun alkik saltzen du eunetik begoita amak eta kanporat. Saltzen du bai Europa-Iperean, Europa, Europa Iparean, bai Australien, bai Ameriketan, bai Japonean. Gauzien duzu aldaketa eginez, Eta irautza eginez eta de dena, dena da lantegi guzi alda aldatz kaitzalai dela. eta baii uste dut guretako badagola bide bat, eta kooperaatuan badagola bidat e, geroari buruz. E uste dut gure main inguru honen azken hititza izaren dela, e, tenoria joan baitzauku mileske gazteko unarao etogirik eta e, segur, se orainoburu bai ateak izaren dira eta etalan haitz egiteko baan, Bidea badela, e, bidea badela eta kooperatifek uh, beraz, eh, bai gizartean eta ekonomia seilean badutela bere tokia ez dela dudarik. Eta <coughs> segur uh, guk ere, hemen eskori ratietan, segituko dugu, gertatzen ari dena eta gizarte aldaketa hori entxatuko gira segitzera. Mir esker uh, zuheri uh, guzieri eta beste aldi bat